Розділ другий. Ви не проти, якщо я відразу перейду до суті справи, містере Стрітер. Прошу. Ви мусите пересунути ваш тягар. Говорячи просто, ви мусите зробити погано комусь іншому, якщо бажаєте, щоб погане прибралося з вас. Розумію, і він дійсно розумів лядве знову віщав, і тема його просторікувань була класичною. Але той хтось не може бути просто аби ким. Як уже давно доведено традицією, анонімну пожертву практикували, але вона не працює. Ваш хтось мусить бути тим, кого ви ненавидите. Є хтось, кого ви ненавидите, містер Стрітер. Ну, я не в захваті від кімчинира, зізнався Стрітер. І ще, я гадаю, в'язниця була б надто комфортним рішенням для тих покидьків, котрі підірвали есмінець Коул. Але не віриться мені, щоби їм таке... «Або ви посерйозніше або йдіть собі геть», – сказав Лядвео, знову здавшись вищим. Стрітер подумав, здивовано, чи це бува непобічний ефект тих медикаментів, що він їх зараз приймає. «Якщо ви маєте на увазі в моєму особистому житті, то я не маю таких, кого б я ненавидів. Звичайно, є люди, які мені не подобаються. От, скажімо, місіс Денбраф, сусідка, сміттєві баки не накриває» тож коли дме вітер, шматки всякого мотлуху летять мені на галявину. Нехай навпаки, містере Стрітер, але все-таки я процитую покійного Діно Мартіна. Кожен когось ненавидить час від часу. А от Віл Роджер сказав, він був усього лише фабрикатором трюків із ласа і носив капелюха, низько насунутим на брови, немов малюк, що грається в ковбоє. Та менше з тим, якщо ви не маєте нікого ненависного, ми з вами не робимо бізнесу. Стрітер задумався. А потім, дивлячись собі на носки черевиків, він нарешті заговорив таким зніченим голосом, котрого в себе і сам ледь годен був упізнати. «Мені здається, що я ненавиджу Тома Гудх'ю». «Хто він за такий у вашому житті?» Стрітер зітхнув. «Мій найкращий друг, ще з першого класу школи». Запала мить тиші перед тим, як лядвиво вибухнув сміхом. Він швидко обійшов свій столик і ляснув Стрітера по спині. Рукою дивно-холодною, пальці якої замість опецькуватих і коротких, відчувалися довгими і тонкими. А тоді так само швидко знов повернувся до свого складеного стільця. І гепнувся на нього, не перестаючи, форкати і пирскати сміхом. Обличчя в нього почервоніло, навіть сльози, що котилися йому по щоках, були на вигляд червоними, кривавими фактично, у світлі призахідного сонця. «Ваш кращий з першого класу, ого, як же це!» Лядве не міг більше стримуватися. Він заходився реготом, він підвивав і утробно булькотав. Його підборіддя дивно гостре для такого повновидного обличчя. Кивало, раз у раз задираючись до цнотливо чистого, хоча вже й темніючого літнього неба. Врешті-решт він себе опонував. Стрітер подумав, було чи не запропонувати йому свою хустинку, але потім вирішив, що йому не хочеться, аби та торкалася шкіри придорожнього торговця з майданчика при подовженні Гаррис-Авеню. «Це причудово, містер Стрітер», – промовив він. «Ми з вами можемо робити бізнес». Отакої, такий, й гаразд», – відгукнувся Стрітер, роблячи ще один крок назад. «Я вже почав насолоджуватися додатковими п'ятнадцятьма роками мого життя. Але я зупинив машину на велосипедній доріжці, а це порушення правил дорожнього руху. Можу собі заробити штраф». «Я б на вашому місці не переймався цим», – сказав Лядвіо. Як ви могли би помітити, жодної цивільної машини не проїхало повз нас із того моменту, як ми з вами почали торгуватися, не кажучи вже про якийсь крузер із департаменту поліції Деррі. Дорожній рух ніколи мені не заважає. Щойно я почав домовлятися про серйозну справу з серйозним чоловіком або жінкою. Я про це дбаю. Стрітер тривожно роззирнувся навкруги. Ба насправді. Він чув віддалені звуки машин, що їдуть по овіччям стрит прямуючи вбік у узвозу Апмайл, але в цьому кутку Деррі було абсолютно порожнє. Звичайно, подумав він, після закінчення робочого дня рух тут завжди слабенький. Але щоб взагалі нікого, щоб цілком відсутній, такого можна було би очікувати о півночі, але ж не о сьомій тридцять вечора. «Розкажіть мені, чому ви ненавидите вашого кращого друга?» – заохотив його Лядвео. Стрітер знову нагадав собі, що цей чоловік божевільний. Що він не викладить цьому Лядвео, все йому згодиться. Думка ця виявилася звільняючою. Том був гарнішим, ще коли ми були дітьми, а зараз він виглядає набагато гарнішим за мене. Він був успішним у трьох видах спорту, а я єдину, в чому міг зрівнятися з ним, бодай наполовину, так це хіба що в міні-гольфі. Мені здається, при цьому виді спорту не існує угрупувань чірлідерок, зауважив Лядвео. Стрітер похмуро усміхнувся, дедалі розпаляючись думками. Том загалом кмітливий парубок, але навіть у старших класах він байдикував і в коледжі демонстрував нульові амбіції. Але коли завалив усе, що можна було завалити, поставивши під ризик своє право грати в спортивних командах, от тоді він запанікував. І до кого ж він тоді звернувся? «До вас», – вигукнув Лядвео, – «до одвічного містера відповідальність». «Ви стали його репетитором, чи не так?» Либонь також написали за нього кілька робіт, не забуваючи писати з помилками ті слова, у котрих, як звикли його викладачі, завжди робив помилки Том. Зізнаюся по всіх пунктах. Фактично на останньому курсі, коли Том отримав почесну відзнаку штату Мейн за досягнення в спорті, я був одночасно двома студентами – Дейвом Стрітером і Томом Гудх'ю. Круто! А знаєте, що найкрутіше? Я тоді мав дівчину – Гарна була дівчина, її звали Норма Віттен. Темно-каштанове волосся, карі очі, ідеальна шкіра, красивий абрис обличчя. Цицьки такі, що аж не вмі... Так, а вже ж, але ухилимося наразі від сексуально. Мов би то ви, бодай, колись від цього ухилялися. Я кохав цю дівчину, і ви знаєте, що зробив Том? Звів вашу дівчину, вигукнув Лядвео обурено. Правильно. «Вони прийшли до мене вдвох, розумієте, щиросердо зізналися у всьому». «Шляхетно?» «Пояснили, що неспроможні були утриматися». «Пояснили, що у них кохання, кохання!» «Так, потяг природи, що це сила, сильніша за них обох разом, і всяке таке». «Дозвольте я здогадаюся, він її зачереватив». «Дійсно, так і було». Стрітер знову задивився собі на носки черевиків згадавши одну з тих спідниць, що носила Норма ще чи на першому, чи то на другому курсі. Вона була саме настільки короткою, щоб на коротку мить принагідно зблиснути трусиками під нею. Це було майже 30 років тому, але він і зараз іноді викликав у пам'яті той давній образ, коли кохався з Дженет. З Нормою він ніколи не кохався, ну, принаймні, не по повній програмі, вона цього не дозволяла хоча виявилася достатньо гарячою, щоб скинути з себе трусики для Тома Гудх'ю. Либонь перший же раз, як він її попросив. І він покинув її, підсадивши їй той пиріжок у пічурку? Ні, зітхнув Стрітер, він з нею одружився. А потім з нею розлучився, а перед тим, мабуть, лупцював її ні за що. Ще гірше, вони й зараз одружені троє дітей. Як не побачиш їх на прогулянці в Бесі Парку, вони все ще тримають одне одного за руки. «Чи не найбільше це лайно з усіх історій, які мені довелося вислухати? Навряд чи щось могло би зробити цю ситуацію ще гіршою. Хіба що?» З-під своїх кущастих брів ледве окинув на Стрітера проникливий погляд. «Ви – людина, що опинилася в мерзлою вайсбергу подружнього життя без кохання». Зовсім ні, здивований таким припущенням, заперечив Стрітер. «Я дуже кохаю мою Дженет, і вона мене кохає». Те, як вона підтримує мене від самого початку цих моїх проблем з раком, це ж просто надзвичайно. Якщо у Всесвіті взагалі існує така річ, як гармонія, тоді ми з Томом отримали саме правильних дружин. Абсолютно, але... Але... але... Лядвео одивився на нього з пожадливим захватом. Стрітер усвідомив, що вп'явся собі нігтями в долоні, і замість того, щоб розслабитись, він вігнав їх ще глибше. Вігнав так сильно, що аж відчув, як там почала виступати кров. «Але ж цей курваль її в мене вкрав!» Ця думка гризла його впродовж усіх цих років, і так приємно було виплюнути її зараз у голос. «А вже ж, а вже ж! А ми ніколи не перестаємо бажати того, чого бажали, неважливо, на добре воно нам чи на зле. Гадаю, ви погодитеся зі мною, містер Стрітер!» Стрітер не відповів. Він важко дихав, немов щойно був зробив ривок на 50 ярдів або виборсався з вуличної бійки, його лишень недавно бліді щоки напухли яскравими жорстокими плямами. Отже, це все? спитав ледве олагідним тоном парафіяльного душпастера. Ні, тоді викладайте вичивіть цей гнійник дочисте. Він мільйонер. Не мусив би ним стати, але став. Наприкінці вісімдесятих, невдовзі по тому, як та клята повінь мало не знищила все наше місто, він заснував сміттєзвалище. От тільки назвав його сміттєзбиральна і сміттєпереробна компанія Деррі. Ви ж розумієте, так звучить краще. Не так тхне. Він звернувся до мене по позику, і хоча всі в банку вважали його бізнес-план хистким, я його проштовхнув. Здогадайтеся, чому я дав йому хід, пане Лядвео? Звичайно, бо він ваш друг. Спробуйте знову. Бо ви сподівалися, що він прогорить і збанкрутує. Правильно. Він вклав усі свої накопичення у чотири сміттєвози і заставив свій будинок, щоб купити шматок землі віддалік міста, біля межі з територією Ньюпорта, під звалище. Знаєте, типу того, що їх гангстери в Нью-Джерсі утримують для відмивання грошей, з наркотиків і шльондр, заодно використовуючи для поховання трупів. Я гадав, що це божевільна ідея, тож мені страх, як не терпілося виписати йому позику. Він за це і зараз ще любить мене, мов брата. Ніколи не забуває розповідати різним людям, як я повстав проти банку, поставивши на кін власну роботу. «Дейв мене і тут витягнув точно так, як був, витягував колись іще в школі», – каже він. «Знаєте, як діти в місті тепер називають те звалище?» «Повідайте мені». Пік там величезна гора. Я не здивуюся, якщо вона радіоактивна. Вона вкрита дерниною, але навкруг неї по всьому периметру стерчать знаки «Не наближатись». А під тим гарненьким зеленим моріжком, мабуть, вирує пацючий Манхеттен. І пацюки там лебонь також радіоактивні. Він замовк, зрозумівши, що виглядає не стурбованим, а смішним. Звісно, Лядвео божевільний, проте, ну, це так сюрприз. Стрітер виявляється також божевільний. Принаймні, коли мова заходить про його старого друга, плюс «Інканцер Верітас», – подумав Стрітер. Отже, давайте підсумуємо. Лядвео почав торкатися кінчиків своїх пальців, і зовсім вони були не довгими, а коротесенькими, м'ясистими і безневинними, як і загалом він сам. Том Гудх'ю був вродливішим за вас навіть у дитинстві, був обдарованим фізично і мав спортивні успіхи, про які вам залишалося лише мріяти – Дівчина, котра на задньому сидінні вашої машини тримала свої гладенькі білі стегна міцно стуленими, розсунула їх перед Томом. Він з нею одружився. Вони все ще кохають одне одного, з дітьми все гаразд, я гадаю. Здорові та гарні, сказав, мов сплюнув стрітер. Одна виходить заміж, друга у коледжі, третій закінчує школу. І цей там також капітан футбольної команди яке як коріння, таке як курва й насіння. Правильно, і понад те. Це вишенька на шоколадному пломбірі, він багатий, а ви пробиваєтеся крізь життя з нікчемною зарплатнею 1060 на рік чи близько того. Я отримав бонус за оформлення йому тієї позики промурмотів Стрітер, за те, що виявив передбачення. А насправді ви тоді мріяли про підвищення. А звідки вам це відомо? Зараз я бізнесмен, проте свого часу теж був скромним службовцем на фіксованій зарплатні. Вигнали мене раніше, ніж я встиг звільнитися сам. Найкраще з усього, що зі мною траплялося. Я знаю, як воно буває. Щось іще? Не соромтесь, можете знімати весь тягар у себе з душі. Він п'є мікроброварну плямисту курочку, закричав стрітер. Ніхто більше в дері не п'є цього претензійного лейна. Тільки він, тільки Том Гудхйо, сміттєвий король. А спортивну машину він має, лядве оговорив спокійно, словами, немовшовком вистеленими. Ні. Якби мав, міг би принаймні жартувати з Дженет про автомобільну менопаузу. Він їздить тим клятим рейнджровером». «Мені, здається, мусить бути ще дещо», – сказав Лядвео. «Якщо я не помиляюся, ви можете і цей тягар також зняти собі з душі». «У нього нема раку». Стрітер промовив це майже пошипки. «Йому 51, як і мені, а він здоровий, як той, як якийсь бляха-муха-кінь». «Ви також?» Що? «Все зроблено, містер Стрітер. Чи може, оскільки я відвернув ваш рак, принаймні тимчасово, я тепер можу звертатися до вас на ім'я – Дейве?» «Ви вельми божевільна людина», – промовив Стрітер не без захвату. «Ні, сер. Розум я маю тверезий, як пряма риска. Але завважте, я сказав тимчасово. Наші з вами стосунки зараз перебувають на стадії «спробуйте і захочете купити». Цей період триватиме щонайменше тиждень, можливо, днів десять. Я наполегливо вам раджу зробити візит до вашого лікаря. Я певен, він відзначить надзвичайне покращення вашого стану. Але це не триватиме довго, якщо... Якщо що? Лядвіо нахилився ближче з дружньою посмішкою. Знову здалося, що в нього забагато зубів, і то великих, як для такого необразливого рота. «Я час від часу з'являюся тут», – повідомив він, – «зазвичай оцій порідня». «Перед самим заходом сонця? Саме так. Більшість людей мене не помічають, дивляться крізь мене, не мов крізь порожнечу. Але ж ви мене видивлятиметеся, хіба не так? Якщо мені покращає, я беззаперечно вас шукатиму, кивнув Стрітер, і ви привезете мені дещо». Усмішка Лядвео поширшала, і Стрітер побачив дивовижно, жахливу річ. «Зуби цей чоловік мав не просто численні і величезні, вони в нього були гострюші». Коли він приїхав додому, Дженет у пральній кімнаті складала білизну. «Нарешті ти повернувся», – сказала вона. «Я вже почала було хвилюватися. Як їздилося нормально за кермом?» «Так», – відповів Стрітер. Він роздивлявся в кухні. Вона здалася йому якоюсь ніби трохи інакшою. Скидалося ніби на кухню в сновидінні. Він увімкнув світло, зразу стало трохи краще. Лядвео був сновидінням. Лядвео і його обіцянки». Звичайний собі душевно хворий, котрого відпустили на одноденну прогулянку з психлікарні Акадія. Підійшла дружина і поцілувала його в щоку. Була вона розпашілою від сушарки і дуже гарною. Їй теж було вже 50, але виглядала вона на кілька років молодшою. Стрітеру подумалося, що після його смерті в неї, можливо, ще буде гарне життя. Він припустив, що в майбутньому Умей і Джастіна може з'явитися відчим. «Ти маєш кращий вигляд», – сказала вона. Обличчя явно посвіжішало. «Справді?» «Справді», – подарувала вона йому підбадьорливу посмішку, неглибоко під якою ховалася занепокоєння. «Ходімо, балакатимеш зі мною, поки я поскладаю решту випраного, А то самій там нудно». Він пішов услід за нею і став в одвірку пральної кімнати. Допомоги їй, звичайно, не пропонував. Вона казала, що навіть ганчірки для витирання посуду він складає неправильно. Телефонував Джастін, сказала вона. Вони з Карлом у Венеції, у молодіжному гостелі. Казав, що таксист, котрий їх віз, розмовляв дуже гарно англійською. Йому там все так цікаво. Чудово. Ти мав рацію, коли вирішив тримати в секреті свій діагноз, сказала вона. Ти був правий, а я ні. Вперше за все наше подружнє життя. Вона наморщила носик. Джас так мріяв поїхати в цю подорож, але ти мусиш про все зізнатися, коли він повернеться. Якраз імей приїде із Сірспорту на весілля Грейсі, отже розказати дітям буде саме на часі. Грейсі мала прізвище Гудх'ю, вона була старшою дочкою Тома і Норми. Карл, товариш по подорожі Джастіна, був середнім з їхніх дітей. «Побачимо», – відповів Стрітер. У задній кишені в нього лежав один з його блювальних пакетів, але ніколи ще йому так мало хотілося ригати. Чого йому натомість зараз хотілося, так це їсти. Перше за багато днів. Нічого такого там не було, ти ж це чудово розумієш, правда? Це просто коротка психосоматична релаксація. Все сунетиметься в тім же напрямку. Як і мої залисини. Що коханий? Нічого. О. Зайшлося про Грейся, а мені ж телефонувала Норма. Нагадала, що тепер їхня черга запросити нас до себе на вечерю, увечері в четвер. Я їй сказала, що спитаю в тебе, але попередила, що ти дуже зайнятий у себе в банку. Працюєш допізна, мовляв, ненадійні, закладні і все таке подібне. Я вирішила, що ти не захочеш з ними бачитися. Голос у неї звучав нормально. Як завжди, спокійно але водночас вона раптом почала плакати великими, мов із дитячої казки, сльозами, котрі зринали в її очах, а потім котилися вниз по щоках. В останні роки подружнього життя кохання знітилося ледь не до банальщини, але зараз його почуття набубнявило тією свіжістю, яка була лише на самому початку, коли вони жили удвох у паскудній квартирі на Кошут-стрит, кохаючись там іноді просто на підлозі, на килимі і у вітальні. Він увійшов до пральні, забрав із рук Дженет сорочку, яку та якраз складала і обійняв дружину. Вона відповіла йому не менш гарячими обіймами. Це так жорстоко, так несправедливо, промовила вона. Ми проб'ємося крізь це. Не знаю як, але ми впораємося. Все правильно, і почнемо з того, що повечеряємо разом з Томом і нормою в четвер, як ми це завжди робили. Вона відсахнулася, дивлячись на нього вологими очима. «Ти хочеш їм розказати?» «І зіпсувати вечір? А вже ще ні!» «А чи ти зможеш взагалі там їсти, без того, щоб...» Вона приставила собі до зімкнутих губ два пальці, надула щоки і скосила очі. Ця комічна пантоміма, що імітувала потяг до ригання, змусила стрітера посміхнутися. «Не знаю, як воно буде у четвер, але я міг би щось з'їсти зараз», – сказав він. «Ти не проти, якщо я нашукаю собі гамбургер?» «Або я міг би сходити в Макдоналдс, принесу тобі звідти шоколадний коктейль». «Боже, правий!» – вигукнула вона, витираючи собі очі. «Це справжнє диво!»